Sörgyár ez a javából. Gyerekek, megérkeztünk. Itt álljatok szépen sorba, és nézzetek arra. Mit láttok? Ez egy szuper, valóban szuper kicsim. Úgy értettem, Tata, hogy szupermarket. No fene. Még szerencse, hogy rossz a szemüvegem. De jó a memóriám. Tudjátok, volt egyszer, hol nem volt, egy sör, alkohol és élesztő gyár. Az alkohol is élesztő részleg lent bűzlött a velencei templomtértől kicsit feljebb, és egyenesen a körösre tátongott. Csípős, orszaggató bűztárasztott. Vele közvetlenül szemben lakóházak sorakoztak. Az utca igen keskeny volt, talán tíz méter széles. Hogy az idilli légfrissülés a korakülváros csendjével párosulhasson, párhuzamos síneken csörömpöltek a gyönyörűséges, Biza-biza nekem nagyon tetszettek, piros színű, pótkocsis villamosok. Hely, ledolgoztam én ott a magamét, kilencedik osztály után négy teljes hetet. Akkor még valami nevelő hatású, ők sem tudják mi indítatásból, a diák három hónap helyett mindössze kettőt vakációzhatott. Azt is szűkremérve, nehogy elrustuljon. Ezért be kellett vinni a vakációt a gyárba. Az élesztő és ecetrészlegek penetránsá tettek mindent, de a körösre néző, nagy gabonaraktár épület ugyan nem volt szagmentes, de tökéletesen megfelelt a munkaidő jelentős részének átlazsálására. Gyerekek, amit most mondok, az mese. Az ember a munkahelyen semmilyen körülmények között nem lazsál. Ugye megjegyeztétek? Nos, a sors és a fondorlat úgy hozta, hogy a következő év egy hónapját ebben a szemközti gyárban dolgoztam le. Nagypapa, ez itt egy szupermárket! Csibész és ti többiek, most szépen hunjátok be a szemeteket, és arra figyeljetek, amit mondok. Sokszor többet ér, amit az ember belül lát, mint ez a siralmas, libabörtkeltő, guztustalan külvilág. Nem is veszem fel a szemüvegemet, pedig itt van a jobbik is, de így nem látok az út túloldalára. Nos hát, elég nehéz kiszámítani a valódi helyet, mert nem panelek, hanem magáházak sorakoztak itt az út mindkét oldalán, de ha jól számolom, valahol itt kellett lennie a bejáratnak. Még emlékszem, barátaimmal, milyen megszeppenten keresgéltük a sörgyári gabonaraktárt, tudjátok, ami a körösre nézett, a másikban. Érdekes, a kettő egy gyár komplexumot képezett, több kilométer távolságra egymástól. Első nap órákba tellett a tájékozódás. Lakatosok és esztergályosok mellé állítottak be, mert olyasmit tanultunk, ami nem a sörkép bevitelével, gyártásával, ilyesmivel kapcsolatos. A Amolyan karbantartó kis műhesor volt a valódi sörgyár mögött, persze nem külön gyárként. Megcsodálhattuk a XIX. század eszterga remekeit szíj áttétellel, kétsebességre állíthatókat, menetvágásra és hasonló fölösleges cifrázásokra teljesen képteleneket. Azt mondom, aki azokon dolgozni tudott, tényleg estergájos volt. Na de hagyjuk a fölösleges nosztalgiát az esztergák és a gépek irányában, térjünk át a sörre. Megszomjaztunk, és a néhány órás beosztás után rutinosan, Szinte jelszóra léptünk le, átmeneti igen rövid időre főnökeinktől. Ugyan nem volt még uzsonna idő, de kerestünk egy félre első vackot, és benyeltük a kaját. Ám a tojás, szalonna, pástétom, meg ilyesmi vizet kíván. Átmenetileg már dolgoztunk gyárakban, rövid ideig gyakorlatként, illetve az előző nyári egybefüggő hónapot, de olyat még nem láttunk, mint az. Helyesebben ez. Nehogy megszólalj, unoka, nem szupermarket, és kinányisd a szemed, sörgyár. Olyan, de olyan retro, amilyent el sem tudsz képzelni. Máshol mindenhol volt vizes csap, mert inni kell, de itt, mikor megkérdeztük az egyik udvaron lődörgőt, fuldokolni kezdett a nevetéstől. Meg is ijedtünk, hogy valami különleges betegségben szenved, de talán mégsem, mert ebben a gyárban akkor sokan lődörögtek. Haotázva mesélt valamit egy másiknak, ránk újjal visszamutogatva, amitől az is elkezdett rászkódva röhögni, és visszakiáltotta. Srácok, ott az öltöző! Nem tudtuk, mit akar, nem öltözni vagy vetkőzni szerettünk volna, hanem vizet inni. De hogy lássuk, mi végre kanyarított, nem vágyott úti célunk irányába, üssekő alapon bementünk. Meleg víz csordogált a csapokból, és az zuhanyrózsák is kizárólag az ihatónál sok fokkal melegebb vizet fröcsköltek. Mi már onnan is képesek lettünk volna inni. Némileg elkeseredtünk, de a műhelyből kitén egy bent lakó, a neveiket sosem jegyeztük meg, hisz a harmadik óra után ez már lehetetlenné vált. Hátra kiáltott. – Megyek, srácok, iszok, mert ég a gyomrom! – Hidegre van szükségem. Ez a mi emberünk. Követtük, mint az árnyéka. Észrevette. Nem volt nehéz dolga. Egy rövid ideig hesegetett, Aztán elfogadta, Hogy ezek a büdös kölykök ilyen tapadósak. Magunkra célzokám. Hova, hova, ifik? Mennénk inni, de sehol egy csap. Nagyon nagyra kerekedett a szeme, Láthatóan nem értette, miféle csapra célzunk, és miért mondjuk, hogy nincs. Bizonyos csapok voltak, de a vizet már nem mertük kimondani, láttuk, hogy sértőhangzású szó ebben a gyárban. Abban ott az út túlsó oldalán. Látjátok kicsikéim? Ott balra helyezkedett el a tulajdonképpen is sörgyár. Itt a portás mögött egy csinos, házikó formájú igazgatósági épület volt, Hátrébb a dugaszoló, és a gyár mögött, amit nem láthattok még gondolatban sem, állt az a rövid ideig használatba vett műhely vagy mi. Jobbra, még mindig ott hátul, asztalos műhelyben nyomta az ipart, ami drága Kálágyi Sanyi bátyánk. Képzeljétek, kristálypoharakból úriemberként kínált minden vendéget, aki szándékosan betévett kedves kis műhelyébe. Megsúgom, hogy nem vízsel. No, onnan hátulról jobbra két toronyépület helyezkedett el, az egyik az úgynevezett malátagyár, a másik valami hozzátartozó izé, de térjünk vissza az iváshoz. A szomjas proletár elfogadta közeledésünket, úgy viselkedett, mint egy becserkészet leányzó. Ezt ne halljátok meg, gyerekek, ilyen nincs. És ment előre, fel a rámpán, ahonnan mellettünk görögtek a telisörös hordók. Úgy látszik, ezek ott teremtek. Nem volt rájuk írva, De hallom hofi hangját, amint mondja. Uraim, a hordó nem áll meg. Nagy igazságot mondott, Ezek sem álltak meg, De ez egy szélesebb rámpa volt, Némi ide-oda ugrálással A hordók is lejutottak, Mi is fel. Benyitottunk egy csoda helyiségbe, Ahol bokáig lehetett tocsogni a sörben. Előmunkásunk előre ment, Megutána. Kezes lábas a zsebéből előkotort egy fél literes üveget, és oda nyújtotta. Gyurikám, jöttem inni! Gyurikám tágra eresztett tömlőjének csapján sörös söröshordókat töltögetett, és egyiket a másik után lökte lábával a háta mögé, ahol a kiszolgáló személyzet láblökéssel tovább irányította őket a rámpa felé. Na, ide figyelj, kis haver! Ha az egész napomat itatással töltöm el, Sohasem teljesítem a normát. Visszatekerte az ömlesztő csapját, És egy lágy spritzentéssel rutinjának felhalmozódását megcsillogtatva, habtalanul töltötte meg az üveget. Mi csak néztük, irigykedő szemekkel nagyokat nyelve, Ahogy alig néhány korty öblögetés után félrefröccsenti, Majd visszanyújtja gyurikámnak, aki megtölti, Hogy a munkapad mellett legyen utánpótlása, és indul kifelé. Hé, öreg, van itt néhány kölyök! Azt mondták, megszomjaztak. Úgy látszik, ott a sörös üvegek a földből teremtek, felkapott valahonnan egyet, és felénk repítette. Sikerült elkapnom. Gyuri bácsi, kérem, ma többször negyertek. gyertek! Gyurikán bácsi megtöltötte az üveget, szétoztottuk, mindenkinek jutott néhány korty, majd szolidáris arccal, egészen meglágyulva, mosolyogni is tudott ez a borosta kollekciós fej, belerecsegte a sörös hordon túliba. Ott az az ajtó! A terem túlsó végének jobb sarkára mutatott. Olyan keskeny ajtót még nem láttam, kicsinyeim. Kine nyissátok a szemeteket, különben ti sem fogjátok. Egy személy fért be, és meredek, függőleges, mint a tűzvédelmi létrák olyant képzeljetek el, Fokok vezettek a mébe. Én léptem belsőnek. Be Valami fanyar, penésszel és egyebekkel kevert szag azt mondta, hogy le kell menni. A másik oldalról meg az súgódott a fülembe, talán mégsem. Ezért egyöntetű lépésszaporázással ereszkedtem alá, a többiek utánam. Mondanom sem kell, mi már egy ilyen összeszokott bagás voltunk, ahogy annak idején mondtuk volt. Mire ereszkedtünk, talán tíz méternyit is vagy többet, amikor gyengén, homályosan megvilágított, alig láthatóságba keveredtünk. Jobbra is, balra is folytatódott a pince, és annak hűvös, semmihez sem hasonlítható illata máig az a A két választás közül, mert mi nem szerettük a szélsőséget, Rövid összenézéses szavazással a középső járatra voksoltunk, majd nekiindultunk. Elég sötét volt, húszas, itt-ott harmincas égők jelezték, hogy még tart a járat, és a penész zöldessége meghatározta a téglaszint. Majd valami megvilágosodott bennünk, úgy általában, és egy baloldali leágázásban, szép nagy terembe csöppentünk, ahol egy pasas, egy háromtagú társaságnak tartott mini előadást. Előtte öt literes részkancsó, mellette fél literes kupa. Töltögetett. Alig, ha nem, ez lehetett a beosztása, és kézről kézre adogatta a nyálmirigyeket beindító, frissen cseppentett sört. Sokáig úgy tett, mintha nem látna, pedig dehogy nem. Aztán végül megszánt, és oda Szomjasak vagytok? Igen, kérem. Melyik kupát szeretnétek? És gyorsan előhalászott egy litereset. Végül is mindegy, nem vagyunk válogatósak. Próbából a litereset töltötte meg, és sorba adta. Fenékig gyerekek, férfiak vagyunk, nem nyápic kis kegyedek. Jóska, Imre meg Sanyi számtalan kortyal nyelegettek, én olyan szomjas voltam, hogy nálam nem lehetett számolni, mert nem volt korty. Egyszerűen letöltöttem magamba, mint egy nagy tubusba. Tudjátok, kicsikék, ilyet nem csinál senki. Ez most egy mese. No fene, hát ilyen is van, te nem nyelő. Holnaptól dupla adagod van, és annyiszor jössz, ahányszor akarsz. Már a nevedet is megjegyeztem, pedig nálam az ritkaság. Elnézést kérek, még nem mutatkoztam be. Dehogy nem. Nem nyelőnek hívnak. Megértetted? Ja, persze, természetesen. Javasolnám, csak ritkán menjetek a palackozóba, azok nem szíves emberek. A malátagyár rendkívül komfortos, majdnem teljesen üres épület. Nektek találták ki. Holnap, mikor először jöttök Gyurikától, elnézést kérek, Telefonál Gyurika bácsi? Nem. Ide mindenki Gyurikán keresztül jut. Csak az ihat sört, akinek megmutatja az ajtót. Értem, bocsánat. Tehát holnap, amikor először jöttök Gyurikától, elmegyünk a hatvan méterre odéblévő fekete sörlerakadhoz. Én a szőkét szeretem, de mások a barnára, feketére esküsznek. Te mit szeretsz, öcsi? Nem tudom, kezét csókolom, mondta sanyikánk. Ettől recsegő nevetés, tompa hangja telítette be a pincét. És te nem nyelő? A feketét, ha szabad. Szabad, holnap arra megyünk. Látjátok, gyerekek, és te kisunokám, itt van az az épület. És nagypapa, nem érdekel, hogy mi a véleményed. Kapsz egy nagy pofont, ha megvetsz. Ne bőgj már! Sosem bántanál kis unokám. A Tati minden nap lejárt, persze csapatostól, és jó sokszor. Azt a sörgyári megveszekedett időszakot soha nem fogom, nem is akarom elfelejteni. Azokat, akik képesek voltak lebontani, én is örömmel lebontanám. Megértettétek, kicsinyeim? Most várjuk meg a villamost, és menjünk szépen haza, otthon majd még mesélek, ha jöttök. Ugye jöttök, mert szép mesét mondtam. Kinyithatjátok a szemeteket, és azt a szót ki nem mondjátok még egyszer. Szupert lehet, mert csörgyár ez a javából.